5. fejezet. Bill Denbrough elhúzza a csíkot. Bill Denbrough arra gondol, ez majdhogy nem kész akár ha egy kilőtt puskagulyó belsejében volnék. A képzelet ugye messze jár a valóságtól, de ettől még nem különösebben megnyugtató. A dolog úgy áll, hogy miután a Concord a hírszóról felszállt, vagy inkább fellődte magát, Bill az első órában enyhe klausztrofóbiával küzdködött. A gép idegesítően keskeny, az étel utolsóan fejedelmi, de a felszolgáló légi kisasszonyok csak meggörnyedve, videóda hajladozva közlekednek, mintha csoportos tornamutatványt adnának elő. Bill... Ahogy killódásukat figyeli, valahogy már nem is élvezi annyira a feltállalt fogásukat. Noha a szomszédját szemmel láthatóan a legkevésbé sem zavarja a látvány. Maga a szomszéd sem javít a hangulatám. Kövér és meglehetősen ápolatlan fickó. Lehet, hogy Ted Lapidus kölnit szort magára, de a kölni alatt Bill érzi a piszok és az izzadság félre ismerhetetlen szagát. A balkönyökére se figyel a pofa, időnként tompán neki ütközik Billnek. Bill szemét mágnesként vonza az utastér előső falán villogó digitális kijelzőtábla, amelyről leolvasható e brit puska golyó sebessége. A Concord éppen most éri el rendes utazós sebességét, és a kijelző a kettes meccs számfölés tökik. Bill előveszi tollát az ingezsebéből, és annak hegyével pöcköli a gombokat a számítógépes órán, amit Ódrától kapott karácsonyra. Ha a match méter igazat állít, és Billnek semmi oka nincs, hogy ebbe kételkedjék, akkor most percenként 18 mérföldes sebességgel szágulnak. Bill úgy érzi, hogy egészen jól meg lenne, akkor is, ha ezt nem tudja. Az ablak kicsi és vastag, mint a régi Merkúr űrkabinoké. Bill kinéz, dél van, de az ég mégsem kék, hanem alkonyi lilás Bíborban játszik. A tenger és az ég találkozásánál a látóhatár évben meghajlik. Étt ülök, gondolja Bill, kezemben egy pohár bladiméri, a karomat egy kövér, koszos hapsi könnyöke böködi, és közben nézem a földgolyó hajlatát. Bágyattan elmosolyodik, mert arra gondol, aki ilyesmit megél, semmitől sem volna szabad félnie. Ő azonban mégis fél. És nem csak attól, hogy percenként 18 mérföldes sebességgel repül ebbe a keskeny-törékeny kagylóhéba zárva. Másról van szó. Repülés közben Derry szágult felé. Nem is fejezhetné ki pontosabban. Igazából úgy érzi, mintha ülne teljes mozdulatlanságban, és Derry rontana felé, mint egy hatalmas ragadozó, amely hosszú időn át meglapulva várakozott, de most végre kitör a fedezékből. Derry, ó, oh, Derry! írjuk el ódát hozzád? Énekeljük-e meg gyáraid és folyóid bűzét? A fákkal szegélyezett utcák méltóság teljes nyugalmát? A könyvtárat? A víztornyot? A Bészi parkot? Az elemi iskolát? vagy netán a pusztát? Fejében, mintha sorra nagy Jupiter lámpák gyúlnának ki. Mintha 27 éven át ült volna egy elsötétített moziteremben, várva, hogy történjék már valami. Hát most végre elkezdődött. A helyszín azonban, amely az egymás után kigyúlló nagy lámpák fényében apránként megvilágosodik, nem holmi ártatlan bűnügyi komédiái, amilyen például az Arzén és Levendula. Nem, Bill Denbrough sokkal inkább dr. káljári rendelőjét látja maga előtt. Mennyi elbeszélést írtam, mennyi regényt, gondolja Bárgyú derüvel és mindent Derri ikrette mindnél Derri volt a kútfő. Abból merítettem, ami ősszel Giorgio térte, és ami a rákövetkezendő nyáron velünk történt. És valahányszor a sok újságíró feltette azt a bizonyos kérdést, sohasem mondtam nekik igazat. A dagat pacák könyöke ismét a karjába fúródik. A pohárból kilócsan néhány cseppital. Bill már-már nyitja a száját, hogy rászóljon, aztán meggondolja magát. Az A bizonyos kérdés természetesen így szólt. Honnan veszi az ötleteit? Bill tudta, hogy ezt a kérdést átlagosan kétszer egy héten minden írónak meg kell válaszolnia, vagy legalábbis úgy kell tennie, mintha megválaszolná. De őt még többször kérdezgették, mivel hogy ő azzal kereste kenyerét, hogy soha nem volt és soha nem is lehetséges dolgokat vetett papírra. Minden íróban van egy titkos vezeték, amely a tudatalatti nyúlik, mondogatta az újságíróknak. Csak éppen azt nem említette, hogy az évek múlásával egyre kevésbé hisz a tudatalattiban. Csak hogy a horror szerzőknél ez a vezeték még mélyebbre nyúlik, ha úgy tetszik, tudatalatti alá. Elegáns válasz volt, csak hogy ő maga sem hitt benne. Tudatalatti. Nos, valami bizonyára lappangott a mélyben, de Bél úgy vélte, az emberek túlságosan felfújnak valamilyen egyszerű szellemi funkciót, amelynek működése épp oly természetes, mint az, hogy a szem könnyedzik. Ha belemegy egy porszem, vagy hogyha a bérrendszer egy órával a bőséges vacsora után szellentéssel ad hírt magáról. Alig, hanem a második volt a találóbb, de a riportereknek mégsem valhatta meg, hogy az ő esetében az álmok, a ködös sóvárgások és a dezsavűszerű érzetek lényegében csak a tudat szellentései. A jegyzőtömbökkel és kis japán magnókkal felszerelkezett újságíró hadnak azonban mégiscsak oda kellett vetni valamit, és Bill tőletelhetően telhetően ki is akarta elégíteni őket. Ő aztán tudta, hogy az írás nehéz, kurvára nehéz mesterség. Mi értelme hát megnehezíteni saját kollégái dolgát, és azt felelni nekik? Kedves barátaim, ezzel a fáradtsággal épp úgy azt is kérdezhetnék tőlem, hogy ki találta fel a spanyol viaszt. Most arra gondolt, tudtad te eddig is, még mielőtt Mike felhívott, hogy rossz a kérdés? Most legalább már azt is tudod, hogy mi lett volna a jó kérdés. Nem azt kellett volna kérdezniük, hogy honnan támadnak az ötleteit, hanem hogy miért támadnak. A vezeték valóban létezett, de nem a Friday, és nem is csak a Jungi tudatalattiból nyúlt ki, nem a lélek titkos csőhálózatából, vagy valamilyen föld üregből, ahol támadásra kész morlokkok rapulnak. A vezeték túlsó végén nincs más, csak maga Derry, és semmi más. És. És Kitipek topog az én hidamon. Hirtelen kihúzta magát, és ezúttal az ő könyöke kóborol el. Egy pillanatra belesüpped a dagat szomszéd oldalába. – Lassan a teste cimbora! – mondja a dagat. – Elég szűken vagyunk ideben. – Majd ha magas köt folyton a könyökével, én is vi vi vigyázni fogok a ma magaméra. A dagat savanyú és tökéletesen értetlen pillantást vet rá. – Fogalmam sincs, miről hadovász, mondja ez a tekintet. Bill viszonzásul csak merül a szemébe néz, míg nem a dagat motyogva elfordul. Ki van ott? Ki topog az én hidamon? Ismét kinéz az ablakon, és azt gondolja. Már megint húzzuk a csíkot. Karja és tarkója bizsereg. Egy szuszra felhagyja a maradék italát. Újabb Jupiter lámpa gyullad ki. Szilver. A bicaja. Így nevezte el a magányos lovas lováról. Swim majd háromnegyed méter magas. Ezen összetöröd magad, Billy, mondta az apja, de a hangjában nem volt igazi aggodalom. George halála óta semmi sem tudta igazán felizgatni. Azelőtt bezzeg szigorú volt. Igazságos, de szigorú. Attól fogva játék volt áltáíteni. Voltak ugyan még apás megjegyzései és gesztusai, de mindez üres szó és gesztus maradt. Mintha egyre csak fülelne, hát ha George váratlanul hazajön. Bill a városközpont utcában, a bringabánya kirakatában szúrta ki magának a kerékpárt, ahogy a többi közül messze kimagasodva, komorméltósággal trónolt az állványán. Mat volt ott, ahol a többi ragyogott, egyenes, ahol a többi meghajlott, ívelt, ahol a többi egyenes. Az előső kerékhez táblát támasztottak. Használt, várjuk az ajánlatát. Amikor azonban Bill benyitott az üzletbe, valóságban a tulajdonos tett ajánlatot őneki. neki. Bill pedig rábólintott, az élete múlik rajta, akkor sem tudta volna, hogyan alkudozzon a bicikliból tulajdonosával. Az árat pedig 24 dollárról volt szó, tisztességesnek, sőt, nagyon is gavallérosnak találta. Hét-nyolc hónapon át kuporgatott pénzét áldozta szilverre, Születésnapi karácsonyi ajándékokból, meg a fűnyírásért kapott javadalmazásokból spórolta össze. Hálaadáskor látta meg a biciklit a kirakatban, és azóta álmodozott róla. Aztán, mihez a hó elolvadt, megvette és hazakorította. Tulajdonképpen vicces, mert addig eszébe se jutott, hogy biciklije legyen. Egyik percről a másikra fogant meg benne a gondolat, talán a George halálát, azaz meggyilkolását követő vége láthatatlan hosszú napok egyikén. Az elején Bill valóban csak nem összetörte magát. Első biciklitúrája úgy végződött, hogy szándékosan felborította a szilvert, nehogy teljes sebességgel neki menjen vele a kosút köz végét lezáró kerítésnek, bár nem is annyira attól félt, hogy nekihajt, mint inkább attól, hogy áttöri és 15 méter mére a pusztába zuhan. A balesetet megúszta egy 12 centis horzsolással a bal karján. Ezután alig telt vele egy hét, nem sikerült időben fékeznie, és mintegy 35 mérföldes óránkénti sebességgel vágódott át a Wichem és Jackson utca kereszteződésén. Vékonyka kisrác egy masztadon nagyságú piszkos szürke biciklin. Szilver ugyanis csupán a szárnyaló képzelet buzgó közreműködésével minősülhetett valóban ezüstösnek amelynek küllői között játékkártyák kelepeltek, kattogtak, mint a jégeső, és ha épp arra téved egy autó, Bill holtan terül el a helyszínen, akárcsak Georgi. Aztán, ahogy közeledett a tavasz, egyre biztosabban ült a nyerekben. Szülei azonban egész végig nem vették észre, hogy az életével játszik. Bill úgy látta, az első néhány nap után már nem is törődtek a kerékpárjával. Számukra érdektelen, lepattogzott festésű kacat volt, ami esős napokon a garázs támasztotta. Szilver azonban korán sem volt holmi megkopott őskori lelet. Igénytelen külleme ellenére repült, mint a madár. Bill barátja, az egyetlen igazi barátja, egy-edik Kassbréke nevű srác értett minden műszaki szerkezethez, és közreműködésével Bill kikupálta Szilvert. Megtanulta, melyik csavart húzza meg és ellenőrizze rendszeres időközökben, hogyan olajozza a lánckerék fogait, hogyan vegye szorosabbra a láncot, és ha a kiukad gumi hogyan foltozza meg. Át kéne festened, jegyezte meg egyszer Eddie, de Bill nem akarta átfesteni Szilvet. Maga sem tudta miért, de azt akarta, hogy a Swim épp olyan maradjon, amilyennek megvette. Szemre valóban ócskavasnak látszott, mintha rendetlen gazdája következetesen hagyná az udvaron, ha esik, és a legtöbben lefogadták volna, hogy ha megy is, csak rázkódik, nyekereg és döcög. És valóban, szemre csak egy rakás ócskavas volt, de szágódott, mint a szélvíz. Elhúzza ez még. Elhúzza ez még a csíkot rendesen, mondta Bill hangosan, és elneveti magát. A dagadt szomszéd gyanakvó pillantást vett rá, mert a nevetés üvöltésnek is beillik. Ettől a hangtól ilyet meg korábban ódra is. Bizony lerobbant jószág volt, pattogzó festékével, a hátsó kerék fölé szerelt ódivatú csomagtartójával, meg a sipító hangú özönvízelőtti fekete gumidudával, amit gyerekökölnyi csavar rögzített szétválaszthatatlanul a kormányhoz. Igazi véncsotrogány és mégis tüzesebb a szárnyas paripánál. És ez volt a lényeg, mert 1958. júniusának negyedik hetében Silver tette meg Bill Dembro életét. Éppen egy hete ismerkedett meg Ben Hanscommal, és még azon a héten történt az is, hogy ő, Ben és Eddie hármasban megépítették a gátat, valamivel utána pedig Ben, Richie Tauser és a nagypofájú, valamint Beverly Marsh a szombati matiné után megjelent a pusztán. Azon a napon, amikor Silver megmentette az életét, Ricsi ült mögötte a csomagtartón, így hát Bill olybá vette, hogy Ricsi is Szilvernek köszönheti az életét. És arra is nagyon jól emlékezett, miféle házból menekültek akkor. De még mennyire, hogy emlékezett. A nejból utcai elátkozott házból. Aznap, nap, e semmi kétség, valóban iszonyúan húzta a csíkot. Az ördög elől, akinek régi kísérteties fénpénzként fény lett a szeme, vén teste csupa szőr volt, s a szájában véres lapát fogak villogtak. De mindez valamivel később történt. És ha azon a napon Silver mentette meg Richie, meg az ő életét, nem ez volt az első jó éteménye. Alig, hanem már Eddie Cousbrayk életét is megmentette azon a napon, amikor Bill és Eddie összetalálkozott bennel a pusztában, a kettejük felépítette gát szétrugdalt romjainál. Harry Bowers, aki úgy festett, mint a húsdarálón hajtották volna keresztül, beverte Eddie órát, mire Eddie rohamot kapott, és akkor derült ki, hogy az asztma ellené szpré kiűrült. Így hát ismét Silveren volt a világszeme. Silvernek kellett bedobnia magát egy kis életmentésre. Bill Dembro, aki közel 17 éve nem ült biciklin, Ült a repülőgépen, egy olyan gépen, amiet 1958-ban még elképzelni is csak valamiféle szkifi magazin hasábjain lehetett volna, és kibámult az ablakom. – Gyite, Szilver, hóha, gondolja, és le kell húgni a szemét, mert hirtelen könnyek szurkálják. – Vajon mi történt Silverrel? Nem emlékszik. A díszletnek ez a része még sötétben van. Még ki kell gyúnia egy újabb Jupiter lámpának. De talán jobb is így. Talán örülhet, amiért itt-ott zárlatos az emlékezete. Gyite, szilver! Hóha! Hóha-hó! Rikkantottas a szél úgy sodorta a szót a háta mögé, mint valami libegő, lobogó, krepszalagot, de egyszer, mint fel is erősítette, valóságos diadalűvöltés lett belőle. Sem azelőtt, sem azután nem bukott ki többé a torkán ilyen újongó kiáltás. A Kansas utcában pedálozott a belváros felé. Kezdetben csak óvatosan gyorsított. Silver általában úgy szágódott, hogy jobban se kellett, de csak kicsit bajosan lendült bele. Lomhán gyorsult, mint a kiputó pályán guruló nagy repülőgép. Az ember először el sem hiszi, hogy ez a behemót, ormótlan, kacsázó masina egyáltalán képes elrugaszkodni a földtől. A puszta gondolat is képtelenségnek tűnik. Aztán egyszer csak kirajzulódik alatta az árnyéka, és mielőtt még az ember azon törhetné a fejét, nem az érzékei csapják -e be, az árnyék egyre hosszabban nyúlik el mögötte. A gép pedig már hasítja is a levegőt, olyan kecsesen és könnyedén, mint a nyugodt lélekből sarjadó boldog álom. Nos hát, szakasztott, ilyen volt szilver is. Az út éppen enyhén lejtett, és Bill a vász fölött állva gyorsítani kezdett. A lába szaporán tekert. Hamar okulta maga kárán. Miután a váz egyszer-kétszer éppen ott ütötte meg, ahol az egy fiúnak a legjobban tud fájni, megtanulta, hogy mielőtt szilver nyergébe szállna, jó magasra felhúzza az alsó nadrágját. Ricsi, amikor valamivel később tanulja lett műveletnek, megjegyezte. Úgy látszik, Bill már a majdani utódaira gondol. Hehe, <gül> beteg ötlet. Bárha egy kis mázlia van, a feleségére fognak hasonlítani. Eddivel a lehető legmélyebbre állították az ülést, amely most, ahogy pedálozott, kellemetlenül csapkodta, bökötte a vesetájékát. Egy asszony, aki éppen a kertjében gyomlált, ellenzőt formát kezéből a szeme elé, utána nézett és csendesen elmosolyodott. A fiúról meg a hatalmas biciklijéről eszébe jutott az a majom, az egykerekű biciklin, amelyet valaha régen a Brown Béli cirkuszban látott. Aztán figyelmét ismét a kertészkedésnek szentelve, még arra is gondolt. Életveszélyes, amit csinál. Túl nagy neki ez a bicikli. No, de ez már igazán nem az ő dolga. Amikor a nagyfiúk egyszer csak előrontottak a bokrok közül, úgy festettek, mint bosszus vadászok egy vadnyomában, amely egyiküket már megsebesítette. Billnek több esze volt annál sem, hogy ebben a helyzetben okoskodni próbáljon. Eddi azonban könnyelműen visszafeleselt, és Harry Bowers kapott az alkalmon, hogy levezesse indulatát. Bill tudta, ki kell áll szembe. Harry, Buffy és Viktor az iskola rémei voltak. Néhányszor eltángálták már Ricsi Tauziért is, akihez Bill a féle alkalmi haverság fűzte. Bill úgy gondolta, erről részben maga Ricsi tehetett. Nem hiába ragadt rá a nagy pofájú név. Egy áprilisi napon, amikor a három csibész elment mellett az iskola udvaron, Ricsi valami megjegyzést tett a feltűrt gallérjukra. Szakasztot úgy viselték, mint Vic Morrow a palatáblás diliház szímű filmben. Bill, aki a szomszédos falának dőlve éppen unottan golyózott magában, nem hallotta tisztán, mit mondott Ricsi, mint ahogy Henry és barátai sem értették tisztán, de amit hallottak, az is elég volt ahhoz, hogy Ricsi felé forduljanak. Bill feltételezte, hogy Ricsi nem is nekik szánta mondani valóját, és csak magában motyogott volna valamit. A baj csak az volt, hogy Ricsi regiszteréből hiányoztak a hangok. Mit mondtál te, kis négyszemű geci? érdeklődött Viktor Krisz. – Nem mondtam én semmit. – rebegte Ricsi, és meg lehet, hogy azok hárman be is érték volna ezzel a tagadóválaszsal, kivált, mert a fiúcska nagyon is érthető módon aggodalmas képet is vágott hozzá. Csak hogy Zsicsi szája önálló életet élt. Olyan volt, mint egy nehezen idomítható ló, amelyik minden ok nélkül egyszer csak megbokrosodik. És így már el is hangzott a következő mondat. Mi lenne te nagy dromedár, ha kipiszkálnád a füledből a zsírt? Vagy adjak egy robbantó patront? A három fiú egy pillanatig hitetlenkedve bámult rá, aztán egyszerre ugrottak neki. Dadogós bill a fal mellől nézte végig az egyenlőtlentusát, elejétől a törvényszerű befejezésig. Semmi értelme nem lett volna, hogy közbelépjen. Ezek a megtermedt bunkók egy csapásra két szemtelen kis légyel is örömest elbántak. Ricsi áttós irányban vágtatott át a kicsik játszó terén, átugrott a libikókákat, tekergődzött a hinták között, csak akkor vette észre, hogy zsákutcába tévedt, amikor már neki ment a játszótér és az iskolával határos park közti drótkerítésnek. Erre megpróbált felmászni a drótkerítésen, de hiába kapaszkodott a drót szemekbe, hiába tapogatta ki cipője orrával a hézagokat, még az út kétharmadát sem tette meg, amikor Henry és Victor Krisz visszarángatták, előbbi a Jackie hátánál, utóbbi a nadrágja száránál fogva. Ricsi miközben lefejtették a sövényről, üvöltött, mintha nyúznák. A hátán ért földet. Szemüvege lerepült az óráról, de hiába kapott utána. Buffy Higgins messzire rúgta. Ezért kellett egész nyárra ragasztó szallaggal rögzítenie. Bill összerezdült, majd megkerült az épületet. Látta, hogy Mrs. Moran, az egyik negyedik osztályos tanítónő, már siet a helyszínre, hogy véget vessen a verekedésnek, de azt is tudta, hogy mire odaér, amazok már alaposan ellátják Ritchie baját. Ricci bömbölni fog, ahogy csak a torkán kifér. Póverszék pedig elmondják mindenféle csecsemőnek meg bőgő masinának. Magának Billnek igen gyűlt meg velük a baja. A dadogásért percen rendszeresen búnyolták, és a durva élcekhez néha alkalmi, inkább csak ötletszerű tetlegesség is társult. Egy esős napon például az ebédlőbe menett, Buffy Heginski kiverte Bill kezéből az elemózsiás zsákját, és motoros bakancsával laposra taposta. Jaj, jaj, jaj Istenem! Kúrjantott a szillelt erszörnyedéssel Böfi, és vadul engedte a tányért arca előtt. Bo – -bo -bo -bo Bocsánat, sz -sz szaroskám! – azzal már ügetett is tovább Viktor Krisz felé, aki a fiú vécé előtti ivókútra görnyedve úgy röhögött, hogy majd sérvet kapott. – Ezt azonban még el lehetett viselni. Bill letarhálta Eddie casbreck Brekkot, aki megosztotta vele mogyoró vajas lekváros kenyerét. Ricsi pedig boldogan megajándékozta az agyonfűszerezett töltött tojással, amit a mamája másnaponként naponként és amitől, mint mondta, már amúgy is okáthatnék javan. Ám a jelszó az volt, kitérni az útjukból, és ha ez végképp lehetetlen, legalább egészen kicsire összehúzódni. Eddie megszegte ezt az aranyszabályt, és meg is kapta érte a magájét. Az orra már is szökőkútként lövelte a vért, amikor a három melák nagy fröcskölés közepette átgázolt a víz túlsó partján, de ekkor azért még nem látszott komolynak a baj. Amikor a zsebkendője már csurom vér volt, Bill odatta neki a magáét és ráparancsolt, tegye a kezét a tarkójára, és döntse hátra a fejét. Georginak is eledett néha az orra vére, és Bill emlékezett rá, hogy olyankor a mamája is ezt a módszert alkalmazta. Csak hogy milyen nagyon fáj Georgie-ra gondolni? Eddire akkor jött rá a roham, amikor a nagyfiúk bivajszerű csörtetését már elnyelte a puszta, és az orvérzése is elállt. Egyszer csak fuldokolni kezdett, keze úgy nyílt és csukódott, mint két erőtlen csapda, és a levegő félelmetesen sipolt a torkába. A – A kurva életbe! hörökte – itt a roham a, a francba – Lázasan kotorászott a zsebében, és végül elő is halázta az aszmaszprét. Olyan volt, mint egy üveg Windex ablaktisztító, az a fajta, amelynek a teteje maga a szórófej. Eddie a szájába kapta, és nyomkodni kezdte. – Jobb már? – kérdezte Bill angodalmasan. – Nem. – Üres! – mondta Eddie, és halára rémülten nézett bírre. Nincs tovább, Bill. Végen van! – súgta ez a tekintet. Az üres fiola kigurult a kezéből. A folyó közömbösen csobogott. Az, hogy eddig Kazbrék már alig kap levegőt, legkevésbé sem háborította nyugalmát. Billnek minden előzmény nélkül átsuhant az agyán, hogy a nagy melákoknak egy valamiben igazuk volt, tényleg dedós építettek. De a rohadt életben ők akkor is jó szórakoztak, és Billt hirtelen tompa düfögte el, amiért végül ez lett a dologból. Nyugi, ne, ne izgasd magad Eddi, mondta. Jó negyven percen át ült így Eddi mellett, de a kezdeti bizakodása, hogy előbb-utóbb csak véget ér a roham, mint szorongóbb nyugtalanságba váltott, és mire Ben Hanscom megjelent, a nyugtalanságból már alig lepreszető félelem lett. A roham nem, hogy ennyült volna, hanem egyre súlyosabbnak látszott. És a városközpont utcai patika, ahová Eddie utánpótlásért járt, majdnem három mérföld távolságra volt. Oda mehetne, de mihez kezd, ha visszaérve Eddie teszményletlenül találja, vagy ne légy barom, ilyenre ne is gondolj, vagy már meg is halt, szövődött tovább könyörtelenül a gondolat. Min Georgi, épp úgy, mint Georgi. ne légy már ilyen segfej, dehogy hal meg. Nem, ez tényleg nem valószínű. De attól még simán bekómálhat, és Bill nagyon jól tudta, hogy ez mit jelent. Az orvosokról szóló sorozatokban, például a Ben Kéziben, mindig kómába estek a manuszok, és benkézi hiába kiabált rájuk olyan ingerülten, sokszor magukhoz sem tértek többé. Így hát Bill csak üldögélt eddi mellett, miközben tudta, hogy ezzel mit sem segíthet. El kéne mennie, de hát Eddig sem hagyhatja magára. Valami zavaros babonás belső hang azt sugalta, hogy mihest hátat fordítana, Eddie azon nyomban bekómálna. És ekkor fölfelé nézett a folyón, és meglátta Ben Hanskomot. Persze tudta kicsoda, az iskola legducibb kisfiúja vagy kislánya mindig szerte erre a szomorú hírhedtségre. Ben a párhuzamos ötödik bejárt, és Bill néha látta ahhoz a szünetben egyedül, többnyire egy sarokba húzódva áldogál. Bogarászik egy könyvben, és közben táplálkozik a szennyes méretű tíz órai zacskójából. Bill, ahogy most ránézett, megállapította, hogy Henscomot még Henry bowers is pocsikabul helyben hagyták, holott ez igazán nem volt könnyű. Billnek azonban sejtelme sem lehetett kettejük összecsapásának eposzi méreteiről. Bentor Torzombors égnek álló hajába föld és piszok ragadt. Pulóvere vagy tréning felsője, hogy reggel még melyik lehetett a kettő közül, kideríthetetlen volt, ez most már úgy sem számított. Vér és fűfoltok émeítő elegyétől ragacsos, foszlányokban csüngő ruhadarab volt. A térde kilátszott a nadrágból. Ben észrevette, hogy Bill mereven nézi. Szemegyanak volna összeszűkült, és hátrálni kezdett. Ne, – ne, ne menj el! – Kiáltotta Bél, és felmutatta üres tenyerét, jelezve tőle nincs mit tartani. Se -se, se se se se segítened kell. Ben még mindig bizalmatlanul ismét közelebb lépett. Látszott, hogy szörnyen fáj a lába. Elmentek. Bóversz meg az a másik kettő. e, -e el felelte Bél. csak... N -n -n Nem maradnál itt a barátommal, amíg e -e elhozom -ho -ho a gy -gy -gy gyógyszerét? Szegény, az -az, -az, -az, az, az, más? Bill bólintott. Ben elvászorgott egészen a gátromjaig, és a fájdalomtól eltorzult azzal Edi mellé tértelt. A fiú már alig nyitotta ki a szemét, melkas az ihálva emelkedett. Melyikük ütötte meg? kérdezte végülben, és ahogy felnézett, Bill ugyanolyan tehetetlen dühöt látott a pufókarcon, mint ami benne is izzott. – Henry Bowers volt. Bill ismét bólintott. Sejtettem, er is csak nyugodtam, mellette maradok. K -k Kösz, csak ne köszönges. jelentette kiben. Ott kezdődik, hogy én miattam csaptak le a végén tirátok. Menj csak, de igyekez, vacsorára otthon kell lennem. Bill nem vesztegette tovább a szót, útnak indult, pedig hát szívesen megmondta volna bennek, hogy ne vegye úgy a szívére, ő épp oly kevésbé tehet a történtekről, mint maga Eddie, aki épp csak könnyelműen kimerte nyitni a száját. Az e féle bagázs, mint Henriék, olyan, mint a beütni készülőménykő. Az áradás, a tornádó vagy az epekő kisebb fiúkra méretezett változata. Nagyon jó lett volna ezt elmondani, de mostani feszült ideg állapotában húsz percig is elkillódott volna vele, és addigra Eddie már rég kómába esett. Vagy inkább, ahogy a dr. Csésziről és dr. Kilderről szóló sorozatokban mondták, zuhant volna. Lefelé ügetve a folyó mentén, csak egyszer pillantott vissza. Ben komor komorképpel éppen követ hordott össze a pardon. Billynek néhány pillanatig sejtelmesen volt róla, mit művelhet, de aztán rájött. Lőszert tárol. Arra az esetre, ha netán visszajönnének. Bill előtt nem sok titka maradt a pusztának. Akkor tavasszal is gyakran játszott itt, legtöbbször Edivel, időnként Ricsivel, néha pedig csak magában. És ha nem is derítette fel a puszta minden zugát, simán visszatalált a Kendeszkáktól a Kensesz utcához. A pusztát egy kis fahídnál hagyta el. A Kansas utcait keresztezte valamelyik névtelen kis erecskét, amely a fővárosi csatornalendszert kötötte össze a kendeszkággal. A híd alatt várt rá Silver. Bill gondosan az egyik pillérhez kötözte a kormányt, vigyázva nehogy a kereket víz érje. Kibogózta, majd ingébe rejtette a kötelet, és lihegve, verítékezve felvonszolta silver a járdára. Közben többször is elveszítette egyensúlyát, és egyszer fenékre is csüccsent. Végül azonban a bicikli ott állt menetkészen a járdán, és Bill átlendítette lábát a magas vázon. És, mint mindig, ha Silverre felpattant, egyszeriben más emberré vált. Gyite, Szilver, hóha! A hangja ilyenkor mélyebben zengett, mint rendesen, már-már majdani férfi hangja volt. Silver nehézkesen felgyorsult. A küllőkös csiptetett biciklimintás játékkártyák mind szaporább kelepelése jelezte a felpörgő iramot. Bél a pedálokon át és felfelé fordított csuklóval markolta a kormányt. Úgy festett, mintha valami irdatlanul nehéz súlyzót igyekeznék felemelni. Nyakán kidagadtak az inak, halántékában lüktetett az ér, remegő szája lebiggyett az erőfeszítéstől, ahogy vívta a már jól ismert küzdelmet a súly és a tehetetlenségi erő ellen, majd szétvetette az erőlködés, hogy szilvert vágtára sarkalja. És a fáradtság ezúttal sem veszett kárba. Silver defürgében szökött előre. A házak már nem felmeredeztek, hanem tovasiklottak mellettük. Balfelől a Kansas és Jackson utca kereszteződésénél az addig szabadon áradó kendeskág engedelmesen belépett a csatornába. A kereszteződéstől kezdve a Kansas utca meredekkel lejtett Deri üzleti negyede felé, a fő és a városközpont utca felé. Erre felé egyre több volt az útkereszteződés, de a stoptáblák, mind billt juttatták előnyhöz, neki pedig eszébe sem jutott, hogy egy szép napon valamilyen autó netán fittyet hányhat a stoptáblának, és őt vére sárnyékká lapíthatja a kövezeten. Mi több, ha a gondolat netán az agyán, az sem bírja jobb belátásra. Zsengép korában, vagy valamikor később talán mérlegelte volna a lehetséges feszét. De ez az 1958-as tavasz és nyár elő furcsa, viharzó korszak volt életében. Ben nagyot nézett volna, ha valaki megkérdi, nem túlságosan magányos-e? Nos, ugyanígy álmélkodott volna Bill is, ha neki szegezik a kérdést. Nem szándékosan teszi-e kockára az életét. Még, még, még, mit, mit, mit nem? Vágta volna rá méltatlankodva, ám ettől a tény még tény maradt. Ahogy melegedett az idő, úgy hasonlítottak Kansas utcai vágtái egyre inkább holmi banzájűvöltéssel meglóduló japán harcos rohamához. A Kansas utcának ezt a szakaszát hosszú lejtőnek nevezték, és Bill teljes gőzzel karikázott le rajta. A kormány fölé hajolt, hogy csökkentse a szél ellenállását, Félkezét pedig készelétben tartotta a repedezett, körteformájú dudán, hanetán valamilyen óvatlan járókelő egy kis figyelmeztetésre szorulna. Vörös haja vad hullámokban lobogott, a kártyalapok keleplése immár folyamatos bömbölésé dagadt, és bírszája az addigi görcsös vicsorgás helyett üdvözülten bárgyú húzódott. Jobb felől lakóházak helyett most már ipari épületek, főképp raktárak és húcsomagoló üzemek követték egymást, amelynek félelmetes, de egyszer, mint boldogító sebességgel vesztek el sorral semmiben. Bal felől a csatorna csak keskeny, ízósávként villant a szemes arkába. Gyiteszilver, hóha hó, harsogta Bill diadalittasan. Szilver átrepült az első szegélykövön, és mint ezen a ponton, csak nem mindig, lába most is elvált a pedáltól. A bicikli szabadon gurult, Bíre pedig immár valóban csak a kisfiúkat pártoló Szent vigyázott. Repesztett lefelé, mint egy 15 mérföldet verve rá az engedélyezett óránkénti 25-re. már mögötte maradt minden. A dadogás apjának üres, sebbzett tekintete, ahogy Tétován tetved garázsbeli műhelyében, a lecsukott porlepte zongora iszonyatos látványa az emeleten. Az anyja abajt hagyta zongorázást, utoljára Georgi temetésekor játszott három metodista himnuszt. Feledésbe merül George alakja, ahogy a parafinnal bevont papírcsónakot szorongatva, sárga esőköpenyében kiszalad az esőbe. Mr. Gardner, ahogy húsz perccel később felszaplat az utcán a vérfoltos pokrócba csomagolt holttesttel. az anyja eszelős sikoltozása. Mindez mögötte maradt. Ő volt a magányos lovas, John Wayne és Bo Didley egy szemében, meg mindenki, akihez valaha hasonlítani szeretett volna, és minden estől elfelejtette azt a rémült, szepegő kisfiút, aki olykor a ma -ma mamáját szólongatja. Silver szágódott, s vele szágódott Bill Dembro, hosszú ranyult árnyékuk eszeveszetten nyargalt a nyomukban, így vágtattak le hosszú lejtőn, kártyalapok dübörgésének zenéjére. Billába visszatalált a pedára, és hajtani kezdett, hogy még gyorsabb legyen az iram, mintha át akarna törni valamilyen képzeletbeli sebességhatárt, amelynek már nem a hanghoz, hanem csak az emlékekhez van köze, s amelyen, ha áthatol, megszűnik minden fájdalom. A kormány fölé görnyedve csak repült, repült, repeszteni akart minden áron. Már közeledett is mind gyorsabban a Kansas városközpont és főutcák hármas kereszteződése, egyirányú jelzések, stopptáblák és lámpák, ez űrzavaros egyvelege, amelyet tervezőjük össze akart hangolni, de teljes kudarcot vallott. A végeredmény a Derry híradó egyik tavalyi vezércikke szerint a pokol főteréhez illő körforgalom lett. Vél tekintete most is, mint mindig, villám gyorsan vágott jobbra-balra, igyekezett felbecsülni a kocsik áradatát, és kereste a kínálkozó hízagukat. Ha ítélő képessége megbicsaklik, mondhatni a tudata is dadogni kezd, csak a legjobb esetben ússza meg súlyos sebesüléssel, egyébként vége. Nyílegyenes előtt ki a kereszteződést eltorlaszoló, araszoló forgalomba, Átvágott egy piros jelzésen, majd jobbra húzódott, hogy elkerüljön egy behemót, kajütablakos bujikot, aztán szélsebesen hátra pillantott, hogy ürese a középső sáv. Amikor visszafordult, látta, hogy mintegy öt másodpercen belül egyenesen nekicsattan egy furgon falának. Az ugyanis kényelmesen leállt a kereszteződés kellős közepén, mi a kormánynál ülő, ájkszerű, öreg fazon a nyakát tekergetve böngészte a táblákat. Úgy látszik attól félt, hogy eltájolja magát, és véletlenül Miami Beach-ben kötött ki. A jobboldali sávot minden estől kitöltötte a Derry és Bangor között közlekedő autóbusz menetrendszerű járata. Bill mégis erre tért ki, és továbbra is 40 mérföldes óránkénti sebességgel vágódott át az álló furgon és a busz közötti hézagon. Az utolsó másodpercben, mint a túlbuzgó katona, ha jobbra nézt vezényelnek, még gyorsan félre kapta a fejét, nehogy a furgon jobb oldalára szerelt tükör átrendezze a fogsorát. A buszból áradó forró dízelgőz erős alkoholként karcolta a torkát. Vékony, vinyogó nyikorgás tudatta, hogy a kormány vége összecsókolódzott a busz alumínium oldalával. Egy másodpercre felvillant a buszvezető arca is, viaszfehéren a Hudson Autóbusz autóbuszvállalat hegyes sapkája alatt. A sofőr az öklét rázta Bill felé, és valamit ordított. Bill sejtette, alig ha boldog születésnapot kívánt. Most három idős hölgy bukkan fel, hogy átkeljen a fő utcán, a New England Bank oldaláról a varázstopánka oldalára, s a játékkártyák nyers csikorgása hallatán felkapták a fejüket. Amikor felfogták, hogy tőlük alig 15 centiméterre egy kisfiú robog el hatalmas kerékpárján, úgy tátották el a szájukat, mint akik szellemet látnak. Bill immár túljutott az út nehezén, és igazi mámorán. Ismét szembe került saját halála nagyon is kézzel fogható lehetőségével, és ismét kiderült, hogy a kép nem babonázza meg, bármikor el tudja fordítani a szemét. A busz nem lapította össze, életben maradt, s a veszét a három öreg hölgy is bevásárlózhatjával, meg a nyugdíjszelvényével a retiküljében, és Ájk bátyó Ocska docs furgonjának hátsó zárólapján sem zúzta össze magát. Most már ismét felfelé kerekezett, lassan csökkenő sebességgel, és a sebességgel együtt, mintha valami más is elszivárgott volna. Nevezzük jobb híján vágynak. Egyszer csak újra megrohanta a sok emlék, a sok gondolat, – Á, szia, Bill! Kis időre majdnem vesztettünk, de ne félj, itt vagyunk! Felkúztak a mellén az inge alatt, belebújtak a fülébe, és onnan, mint kisrácok a csúzdán, egyenest az agyába siklottak. Szinte érezte, hogy izgatottan tolakodva befészkelik magukat szokott helyükre. – Na végre, csak hogy megint itthon vagyunk. Vegyük csak elő a Georgi gyereket! Kikezdi! – Túl sokat gondolkodsz, Bill. Nem, nem ez az igazi baj. Az a baj, hogy túl sokat képzelődik. Befordult a Richard soron, hogy néhány pillanat múlva kijusson a városközpont utcára. Lassan pedálozott. Hátán, hajában verejték csöppek gyöngyöztek. Aztán a városközpont utcai gyógyszertár előtt leszállt szilver nyergéből és belépett az üzletbe. George halála előtt Bill szóban is tudathatta volna Mr. Kínnel a lényeget. A patikus legalábbis Bill fogalmai szerint nem volt valami nyájas, de nem is türelmetlenkedett, és soha nem gáncsolta vagy gúnyolta bill a fogyatékosságáért. Mostanában azonban Bill sokkal erősebben dadogott, és attól félt, ha húzza az időt, Eddit nagyon komolyba érheti. Így aztán, amikor Mr. Keen köszöntötte, – Szervusz, Bill dembro, miben segíthetek? Bill elvett egy vitaminokat reklámozó röpcédulát, és odaírta az oldalára. – Eddig Casbrake, meg én a pusztán játszottunk. Eddi nagyon súlyos aszmarohomot kapott. Alig tud lélegezni. Adhatna neki egy új sprayt? A cédulát áttolta az üvegtetejű pulton Mr. Keen felé. Aki átfutotta, belenézett Bill aggodalmas kék szemébe, majd így szólt. – Hát persze, Vár csak itt, és ne nyúj semmihez! Mr. Kín eltűnt a bolt hátterében, Bill pedig türelmetlenül toporgott. A patikus öt perc múlva már jött is vissza, kezében a jellegzete szórófejes fehér plasztik flakonnal. Bill azonban végtelenül hosszúnak érezte a várakozást. A patikus rámosolygott. – Ne félj, ez majd rendbe hozza! – Köszönöm! – mondta Bill. – Sajnos nincs nálam... Nem baj, fiam, Mrs. cusbrake állandó számlája van nálunk, majd hozzáírom. Biztosan hálás lesz neked a segítségért. Bill megkönnyebültem mondott köszönetet Mr. Keennek, és már ott sem volt. A patikus előjött a pult mögül, és követte szemével a fiút. Látta, hogy beteszi a gyógyszert a csomagtartóba, és után felkapaszkodik a biciklire. Valóban elboldogul egy ekkora kerékpárral? tűnődött Mr. Keen. Hisz ez képtelenség. De a dembró gyerek nem esett le. Csodával határos módon elindította a járgányt, és lassan elkerekezett. A bicikli közben vadul imbolygott jobbra-balra, és vele gurult a flakon is a csomagtartóban. – Lehet, hogy ez egy vicc, de én nem értem a poént – gondolta Mr. Keenny. Szája mindazonáltal mosolyra húzódott, és ha Bill most látja, még inkább megerősödik benne a feltételezés, hogy Mr. Kín alig nevezhetne be a legbarátságosabb felnőttek versenyére. A savanyú mosoly olyan emberre vallott, aki csak csodálkozik az emberi furcsaságokon, de az emberekért, magukért semmit sem óhajt tenni. Hát persze, majd hozzáírja Eddie asztma elleni szerét Sonja kezbrék számlájához, és az asszony ezúttal is meglepetten, ám inkább gyanakodva semmint hálásan nyugtázza majd, milyen olcsó a szer. A többi gyógyszer mind olyan drága, mondogatta. Mr. Kane átlátotta szitán. Mrs. Casbrake is az a fajta, aki csak a költséges dolgokban bízik. A patikus persze alaposan meg is vághatta volna a fia hidroxpermetéért, időnként érzett is rá némi kísértést, Na no de miért vállalna cinkosságot egy ilyen ostoba nő Elvégre enélkül sem fenyegeti éhalál. Szómi szó, olcsónak valóban bámulatosan olcsó a szer, amelynek minden egyes palackjára gondosan ráragasztotta a gépet utasítást, igény szerint használandó. Azt azonban még Mrs. Casbrake is elismerte, hogy olcsósága ellenére hibátlanul kordában tartja fia asztmáját és azért került ilyen kevésbe, mert mindössze hidrogén és oxigén keverékéből állt, megbolondítva egy csipetnyi kánforral, hogy a kilövelt permet íze azért valamelyes gyógyszerre emlékeztessen. Egyszerűbben szólva, Eddie asztma elleni gyógyszere sima csapvíz volt. Visszajutni a pusztába már tovább tartott, hiszen az út hegynek felfelé vitt. Billnek többször is le kellett szállnia, hogy megtolja Silvert. Izmai még nem voltak elég erősek, csak a legenyhébb emelkedőkön tudta mozgásban tartani a biciklit. Mire kükötötte silver a híd alá, és visszaindult a folyóhoz, már negyedőtre járt az idő. Útközben mindenféle sötét elképzelések rajzottak át az agyán. Lehet, hogy a Hanscon fiú meglépett és sorsára hagyta Eddit, vagy a három kötekedő csibész mégis visszatrappolt és szarrá verte mindkettőjüket. És még az is lehet, Ennél iszonyúbbat elképzelni sem tudott, hogy az az elmebeteg gyilkos, aki gyerekeket pécész ki magának, elkapta az egyiket, esetleg mind a kettőt. Úgy, ahogy George-ot. Tudta, hogy öcse halálával kapcsolatban sokféle szóbeszéd és találgatás forog közszájön. Bill adogott, de süket nem volt. Noha egyesek néha süketnek is hitték, mert csak olykor szólalt meg, ha nem volt választása. Néhányan azt mondogatták, George halálának az égvilágon semmi köze Betty Ripsom, Cheryl Lamonica, Matthew Clemens és Veronika Grogen meggyilkolásához. Mások fennem állították, hogy George-ot, betty és Sherylt ugyanaz az ember ölte meg, a másik kettő gyilkosa pedig csak lekoppintotta az ötletet. Egy harmadik elmélet szerint az egyik gyilkos a fiúkkal végzett, s egy másik szakosodott a kislányokra. Bill ezzel szemben úgy gondolta: Valamennyi őket ugyanaz a személy jöltemek, meg, már ha egyáltalán személy az illető. Bill időnként kételkedett ebben, mint ahogy zavaros gondolatok motoszkáltak benne magáról a városról és az idei nyárról is. Talán csak George halálának fényében torzultak el a dolgok. Vagy az sinlette meg, hogy szülei újabban szinte ügyet sem vetettek rá, mivel annyira megviselte őket kisebbik fiúk elvesztése, hogy egyszerűen tudomásul sem vették, Bill életben maradt, s neki is meg lehet a maga fájdalma. Vagy ezek a hatások keveredtek össze a többi gyilkosság nyomasztó élményével, s emiatt szólaltak meg tudatában újabb, bizonyos hangok, korántsem sem saját hangjának változatai, mert ezek csöppet sem dadogtak, hanem ha halkan is, de maga biztosan szóltak, amelyek megsúgták neki, mit kell tennie, és mi az, amit semmiképpen se tegyen. És mindez együtt vezetett vajon odáig, hogy Bill egész derít valahogy más színben látta. A város arculata fenyegetővé vált, alig ismert utcákra bukkant, amelyek éppenséggel nem felfedező útra csábítottak, hanem mint egy baljós némaságba burkolózva ásítottak felé. És egyes emberek arcán, mintha befelé forduló, zárkózott rémületet látott volna. Bill nem tudta, miért van mindez így, de szilárdan hitte, hogy Derri valóban megváltozott, és hogy ezt a változást öccsének halála indította el. Ez a hit épp oly erős volt benne, akár az a meggyőződés, hogy valamennyi gyilkosság egyetlen erőműve. És a fejében motoszkáló baljós előérzet is abból a lappangó meggyőződésből eredt, hogy Derriben immár bármi megtörténhet. De amikor túljutott a partvonal utolsó kanyarán, megnyugtató látvány fogadta. Ben Hanscom továbbra is ott ült Eddie mellett, és most már maga Eddie is ült, bár fejét lehorgasztva ernyette kézzel, és továbbra is kapkodta a levegőt. A nap már lejjebb ereszkedett, és hosszú zöld árnyékot vetített a vízre. – Hű, öregem, ezt aztán gyorsan megjártad! – mondta Ben, és felállt. – Azt hittem, még legalább fél órát várhatunk rád. Nagyon – Nagyon gyorsa, bringám! – mondta Bill nem csekély büszkeséggel. Egy pillanatig óvatos, bizalmatlan pillantással méregették egymást, aztán Ben bátortalanul elmosolyodott, Bill pedig visszamosolygott rá. Dagad srác, de rendesnek látszik, és lám kitartott az őrhelyén, amihez pedig kellett némi kurázsi. Elvégre Harry és a másik két fiatalkorú bűnöző még ott graszszálhat a környéken. Eddig közben némán, de hálásan merett Bílre, aki vígan rákacsintott. ne se, ed, ed, Eddi mondta, és odadobta neki a szprét. Eddie már is a szájába irányította, lenyomta, görcsösen felhördült, majd szemét lehúnyva hátradőlt. Ben aggodalmasan figyelte a jelenetet. – A mindenit! Ez aztán tényleg kikészült! Bill bólintott. – Egy darabig eléggé be voltam rezelve, mondta Ben halkan. Törtem a fejem, mit csináljak, ha begörcsöl, vagy ilyesmi. Megpróbáltam visszaemlékezni arra a sóderra, amit áprilisban azon a vörös keresztgyűlésen nyomtak nekünk. De összesen annyi jutott eszembe, hogy valami botot kell dugni a szájába, nehogy elharapja a nyelvét. Szerintem az az epilepsziásokra vonatkozik. Ja, tényleg, igazad van. De most már úgy se fog begörcsölni, mondta Bill biztatóan. Ez a sz szer rendbe hozza. N Nézd csak rá! Eddie lélegzete már egyenletesebb lett. Kinyitotta a szemét, és felnézett rájuk. Kösz, Bill, mondta. Ez volt eddig a legszerabb rohamom. Biztosan attól jött, hogy orba vágtak, nem? Érdeklődött Ben. Eddie felállt, vágta a szprét, majd kesernyés mosolyjal így szólt. Az óromat nem is bántam. Csak a mamám járt a fejemben. Komolyan? Ben hangján érződött a csodálkodás, de közben már ő is a tréning felsőjéhez kapott, és idegesen babrálta a foszlányokat. Csak ránéz a véres ingemre, és már rohan velem az első segélyállomásra. De miért? Tudakolta Ben. Hisz rég elállt. Emlékszem, egyszer az óviban egy Scooter Morgan nevű srác leesett a mászókáról, és vérezni kezdett az orra. Őt tényleg elvitték a kórházba, de csak azért, mert nem állt el neki. Tényleg? kérdezte Bill őszinte érdeklődéssel. És mi, mi, mi, mi lett vele? M meghalt? Nem, de egy hétig nem jött Toviba. Neki nem számít, hogy elállt -e vagy sem, mondta Eddie borusak. Ő akkor is elvisz. Majd azt hiszi, hogy eltört az orrom, és a csontok az agyamba fúródtak. – Hát a csontok bejutnak az agyba? – faggatódzott Bill. Úgy érezte, hetek óta nem vett részt ilyen izgalmas beszélgetésben. – Körzöm sincs, de ha mamámat kérdezed, szerinte bármi megtörténhet. felelte Eddi majd ismét Benhez fordult. – Avonta legalább kétszer elcipel az első segélyre, pedig hogy gyűlölöm azt a helyet? – Tudjátok, mit mondott egyszer az egyik asszisztens? – Hogy a mamámtól már lakbért kéne szedniük. Na ettől aztán felkapta a vizet. Ajaj, jegyezte meg ben, és magába azt gondolta. Szegényeddi mamája igazi szörnyeteg lehet. Közben észre sem vette, hogy már mindkét kezével a tréning felső szafatait pisztergálja. De hát miért nem állsz a sarkadra? Például mondanád azt, hogy Éde figyelj, anyu, nekem kutya bajom, és inkább nézem itthon a tengeri vadászatot. Nem szóval, így valahogy. Ajaj, mondta feszengve Eddi, Aztán elnémult. – Ugye te, Ben, ha, ha, ha, Hanscom vagy? kérdezte Bill. – Az. – Te meg Bill Denbrough. – Igen, ő pedig e, e, e, e, ed, e. Eddie Kassbrick, vágott közbe Eddi. Nem bírom, amikor beledadoksz a nevembe, Bill. Úgy beszélsz, mint Elmer Fugd. – Hát igazán örülök, hogy megismerkedtünk, mondta Ben. De maga is érezte, hogy a mondat után és finomkodón hangzik. Csend lett, de ebben a hallgatásban nem csak zavar volt. Így lettek barátok. Miért üldöztek azok a fiúk? szólalt meg végül Eddi. Mi mi mindig üldöznek valakit? szólt közbe Bill. Ro ro Rohat fa fa faszok, gyűlölöm gyü őket. Bent néhány másodpercre elnémította a tiszteletteljes ámulat, amiért Bill kimondta azt a bizonyos szót, a mamája szerint a legislegcsúnyábbat. Bill még soha életében nem mondta hangosan ezt a bizonyos, legislegcsúnyább szót, ám bár a tavaly előtti minden szentek Hacacárém felírta egy telefonpóznára, igaz csak egész apró betűkkel. Úgy alakult, hogy Bowers mellém került a záró dolgozat alatt, mondta végül. Le akarta másolni a dolgámat, én meg nem engedtem. Úgy látszik, fiatalon akarsz meghalni, mondta Eddi őszinte csodálattal. Dadogós Billből kipukkadt a nevetés. Ben éles pillantást vetett rá, megállapította, hogy igazából nem rajta röhög. Nem tudta volna megmondani, biből állapította meg, mégis biztos volt benne. És maga is elvigyorodott. Valószínűleg igazad van, bólintott. Szóval a lényeg az, hogy nyáron javító vizsga felkészítőre kell járnia, és emiatt ő, meg a másik kettő meglestek, és a többit elképzelhetitek. – Úgy nézel ki, mint akit a gyomvertek – mondta Bill. – Mert a Kansas utcától gurultam idáig, végig a domboldalon, aztán Eddire pillantott. – Könnyen lehet, hogy még összefutunk a kórházban, ha a mamám meglátja a ruhámat, <gül> ő be is fektet. Ezúttal már Eddi is együtt kacakott bill és a nevetésben re is átragadt. A hasa ugyan belefájdult az erőfeszítésbe, de azért csak nevetett tovább, éles, idegesen vibráló hangon. A végén aztán leroskodt a partra, és a zajtól, ahogyan ülepe nagyot puffadt a kavicsos földön, még harsányabban kellett nevetnie. Élvezte, hogy hármuk nevetése egybecseng. Soha még azelőtt nem hallott ilyen hangot. Nem csak arról volt szó, hogy többen nevettek együtt, ilyesmit már igazán eleget hallhatott. Most is többen nevettek, de a lármába az ő hangja is betagolódott. Felnézett Bill Dambóra, a tekintetük találkozott, és már ez is elég volt ahhoz, hogy ismét kirobbantjon belőlük a nevetés. Bill feltűrte az ingyenyakát, ujjait nadrág szíjába akasztva, feljebb húzta a nadrágját, és amúgy peckesen, huligánosan kezdte kerülgetni őket. – Most kinyírlak kölyök, – mondta mesterségesen folytott hangon. – Nekem ne lökd a sódert, hülyének ugyan hülye vagyok, de jó nagyra nőttem. A fejemmel diót tudok törni, ecetet hugyozok és betont szarok. A nevem Cikicuki Bowers, és a derri körzetben én vagyok az első számú fő-főfasz. Fő is leroskodta a paltra, és a hasát fogva, visítozva hempergett ide-oda. Ben pedig összegörnyedve szorította fejét a térdek közé, szeméből ömlött a könyv, orrából takonyfonalak csüntek, és húzóva röhögött, mint a híjéna. Bill melléjük ült, és aztán lassan megnyugodtak. Egy jó azért van a dologban, szólalt meg A Bowers nyári iskolába jár nem igen mászkál majd erre felé. Gyakran szoktatok játszani itt a pusztán? kérdezte Ben. Eddig soha nem ötlött volna fel benne ez a gondolat, hiszen jól tudta, micsoda hely a puszta. De most, hogy itt volt, igazán nem tűnt olyan ijesztőnek. Sőt, így lassan alkonyba forduló délutánon a hosszú, alacsony folyópart nagyon is barátságos, otthonos helynek látszott. Hát, pe persze, jó hely. Á -á Általában s -s senki nem szokott zavarni. Lehet hü -hü hülyéskedni. Bóverszék meg! Soha nem dugják ide a po po pofájukat. – És csak, Eddi, meg te jársz ide? Nem. – Nem. Bill megrázta a fejét. – Ha adok úgy összegyűrődik a képe, mint a mosogató oront, gondolta Ben. És hirtelen valami furcsa dolog ötlött fel benne. Az imént, amikor Henry Bóversz utánozta, Bill egy csöppet sem dadogott. – Ricsi! – bökte ki váratlanul Bill. Aztán kis szünet után folytatta. Richard Tozier is le leszokott jönni, de ma ő meg a pap papája ki akarták takarítani a pap pap padlást, segítette ki Eddi, és egy kavicsot hajított a vízbe. A kavics nagyot csobbant. – Aha, ismerem, – mondta Ben. – És gyakran jártok ide? – a gondolat felizgatta, és valami ostobasóvárgás félét is ébresztett benne. Elég – Elég gy gyakran – mondta Bill. – Nem akarnál ho holnap te is lejönni? E Eddig meg én éppen egy gátat akartunk építeni. Ben szóhoz sem jutott. Nem csak maga az ajánlat nyűgözte le, de az a természetes, fesztelen egyszerűség is, ahogy Bill előhozakodott vele. Lehet, hogy valami másba kéne kezdenünk, jegyezte meg Eddie. Az a gát tényleg nem volt valami nagy szám. Ben felállt és közelebb ment a vízhez, közben lesöprögetve a piszkott sonkányi ülepéről. A folyó két szélén még látszott néhány összeroskadt kiság, de a többit már elmosta a víz. Kéne néhány deszka, jegyezte meg. Fel kell állítani őket egymással szemben, mint a szendvics két felét. Bill és Eddie értetlenül bámult rá. Ben féltérdre ereszkedett. Figyeljetek, mondta. Ide kéne rakni, meg, meg, meg ide. Egymással szembe fordítva beszúrni őket a mederbe. Világos? És utána, mielőtt még a víz elsodorhatná, ki kell tölteni a hézagokat kövekkel, meg homokkal. Csi, cic-csi, mondta Bill. Mi az? csináljuk meg. Aha, mondta Ben, és biztos volt benne, hogy a másik kettő azt hiszi, meghűlt. De nem bánta, mert egyszer csak valami ismeretlen boldogság áradt el benne. Nem is tudta, mikor volt utoljára ilyen boldog. Hát persze, megcsináljuk. A lényeg az, ha a köztes hézagokat kitöltitek, azaz, hogy kitöltjük, kövekkel meg mi egyébbel, akkor megmarad. A sodrással szembeni deszka a víz nyomására nekidől majd a köveknek meg a homoknak. A második deszka elbillenne, és egy idő után el is sodorná a víz, de ha lenne egy harmadik deszkánk is, szóval nézzétek csak! Felkapott egy botocskát, és rajzolni kezdett a homokba. Bill és Eddie Casbrake áthajolt a vállán, és elmélyülten tanulmányozta a kis rajzot. – Te már építettél gátat? – kérdezte Eddie szinte áhitatus tisztelettel. – Egy fenét! – Akkor ho-ho-honnan tudod, hogy tartani fog? Ben értetlenül nézett vissza Billre. – Hát csak! – mondta. – Miért ne tartana? – De mégis ho-ho-honnan tudod kérdezte Bill, és Ben érezte, hogy a kérdésből nem gúnyoros kételkedés, hanem őszinte érdeklődés szól. Mi, mi, mi, miből lehet tudni az ilyet? Tudom, és kész, mondta Ben, és úgy nézett le a homokba rajzolt ábrára, mintha attól várna megerősítést. Soha életében nem látott még jászolgáltat, se rajzon, se a valóságban, és fogalma sem volt róla, hogy nagyjából egész pontos vázlatot készített róla. – Oké, – mondta Bill, és hátba veregette bent. – Akkor vi -vi viszlát holnap? – Hánykor? E – -e Eddi meg én úgy f -f -f -f -f -f -fél, fél kilenckor sz szoktunk. – Ha csak én nem ücsörgök még akkor is a kórházban a mamámmal, – mondta Eddi nagyot sóhajtva. – Deszkát majd én hozok, – jelentette kiben. A szomszédban lakik egy öreg szivar, annak rengeteg van. Majd megfújok néhányat. Kaját is hoz, mondta Eddie. Tudod már, szendvicset, ropít, meg ilyesmit. Rendben. P -p Puskád van? Van egy dézilék puskám, felelte Ben. A mamámtól kaptam karácsonyra, de mindig bedühödik, ha a lakásban lövöldözök. Ho, -ho csak el, biztatta Bill. Itt lehet. -le -le Oké, okay, mondta Ben sugárzón. De figyeljetek, srácok, nekem most már nem kell haza. Ne, -ne, ne nekünk is, mondta Bill. Hármasban hagyták el a pusztát. Ben segített Billnek, hogy feltaszigálják Silver-t a lejtőn. Eddi mögöttük kullogott. Már megint lihegveszette a levegőt, és vérfoltos ingében nagyon szerencsétlennek látszott. Bill elköszönt tőlük, aztán elkarikázott, teli tüdőből harsugva. Gyíte, Silver, ho-ha-ho! – Micsoda hatalmas bringa! – jegyezte meg Ben. – Az hát, de még mennyire! – mondta Eddi, aki közben megint a torkába fröccsentette gyadagot, és már egész rendesen lélegzett. – Néha engem is felültet a hátuljára, de úgy repeszt, hogy egész uton majd rézok. Nagyon rendes, rác! Az utolsó mondatot csak úgy könnyedén, mellékesen vetette oda, de a szeme többet árult el véleményéről. Valóságos imádat tükröződött benne. Biztos hallottad, mi történt az öccsével? Nem, mi történt vele? Tavaly ősszel meghalt. Megölte valaki. Kitépte a fél karját, mintha egy létszárnya volna. Isten! Az előtt Bill éppen csak egy kicsit dadogott, de azóta alig bír beszélni. Észrevetted, hogy dadog? Hát, egy kicsit. De csak a szájával dadog, a fejével nem, ha érted, mit akarok mondani. Aha, azt hiszem. Na mindegy, csak azért mondtam el, mert ha barátkozni akarsz billel, okosabb, ha nem hozott szóba a kisöccsét. Nehogy kérdezősködj, vagy ilyesmi, tisztára az agyára ment az ügy. Mit mondjak, nekem is az agyamra menne, jegyezte meg ben. Most már hamályosan emlékezett annak a kisrásznak a halálára, és eltűnődött vajon az anyja is George Dembróra gondolte, amikor megajándékozta az órával, vagy csak az újabb gyilkosságok jártak az eszébe. Ez az, ami akkor a nagy áradás után történt? Aha. Közben elérték a Kansas és Jackson utca sarkát, ahol majd el kell válniuk egymástól. Mindenfelé gyerekek hancúroztak, fogócskáztak, dobálták egymásnak a baseballlabdát. Egy lökött kis kölök, túlméretezett kék fontoskodva fontoskodvaló el mellettük, a fején megfordított vagy nyugati stílusú mosómedveprém, amelynek farka így a szeme közé csüngött. Mindeközben egy hullahobb karikát gurított maga előtt, és azt kurjantotta: Fogjátok, meg srácok! Fogjátok, meg habiltok! A két nagyobb fiú mosolyogva nézett utána, aztán Eddie így szólt: Hát, nekem mennem kell. Várj csak, mondta Ben, van egy ötletem. Már ha tényleg nem akarsz bemenni a kórházba? Ez komoly? kérdezte Eddie tamáskodva, de azért látszott, hogy hinni szeretne, amit majd hallani fog. – Van egy öt cent Tíz centesen van. – Na és? Ben szemügyre vette a nagyjából már száraz, barnás foltokat Eddi ingé. Útközben menj be a boltba, és vegyél egy csoki turmixot, aztán önsd a felét az ingedre, otthon meg azt mondod a mamádnak, hogy az egész rájömlött. Eddi szeme felragyogott. Négy éve halt meg az apja, és azóta a mamája látása feltűnően megromlott. Hiúságból, meg mert úgysem tudott vezetni, nem ment el szemüveget iratni. A vér meg a turmix nagyjából hasonló foltot hagy. Legalábbis reménykedni lehet benne. Talán beválik, mondta. Ha mégse, el nem mond neki, hogy az én ötletem volt. Nem mondom el, ígérte Eddi. Na, szia! Szia, mondta Ben, majd hozzátette. Tudod mit, ti igazán klasrácok vagytok. Eddi nemhogy zavartnak, valósággal feldútnak látszott. Csak billaz, mondta, és elügetett. Ben nézett utána, ahogy ment lefelé a Jackson utcán, aztán ő is elindult hazafelé. Három háztömbel arrébb a Jackson és Fő sarki busz megállóban három nagyon is jól ismert alakot pillantott meg. Isteni szerencséjére háttaláltak neki. Ben meglapult egy kerítés mögött, szíve a torkában dobogott. Öt perccel később a derry newport Heaven távolsági busz befordult a megállóba. Harry és Cimborái elhajították a csikket, és felugrottak a peronra. Ben kivárta, amíg a busz eltűnik a szem előtt, aztán hazavágtatott. Aznap éjjel rettenetes dolog történt Bill és már másodszor. Apja és anyja lent nézték a tévét, nemigen beszélgettek közben, csak megültek a kanapé két oldalán, akár a könyvtámaszok a polc két szélén. Volt idő, amikor a konyhába nyíló tévészobát betöltötte a nevetés és hangos beszélgetés lármája, olyannyira, hogy néha a tévét sem lehetett hallani. – Fagd be, Georgie! – üvöltött fel ilyenkor Bill. – Majd, ha nem zabálod fel az összes pattogatott kukoricát? – mordult vissza George. Mami, szólj rá, hogy adjon nekem is! Bél, adod a kukoricát, George, te pedig ne béges, hanem beszél rendesen! Máskor apjuk állt elő valami új viccel, ami mindannyian nevettek, mami is. Bé tudta, hogy George nem mindig érti meg a poént, de hát már nevetett mindenki, nem maradhatott ki ő sem. Szülei akkoriban is könyvtámasz módjára ültek a kanapén, csak hogy George és ő, a könyvek, ott voltak közöttük. Bill George halála után is megpróbált könyv maradni középpen, de hiába való volt az igyekezete. Fagyos levegő árad felé felül, mely nem vengedett fel. Úgy érezte, hogy vonásai megdermednek az arcán. A szeme könybe lábadt tőle, és előbb-utóbb elkullogott. E – E-e! Elmondjak egy viccet, amit ma ha, ha hallottam, s a sulliban, próbálkozott egyszer néhány hónappal azelőtt. előtt. És a csönd két felől. A tévében egy bűnöző könyörgött bátyának, aki pap volt, hogy rejtse el. Bill apja felpillantott a True magazinból, és enyhe meglepetéssel nézett a fiára. Aztán visszafordult az újsághoz, volt benne egy kép. Egy vadász feküdt kiterülve egy hóbuckán, fölötte hatalmas medve vicsorgott, a hasább tetején pedig a cím, széttaposta a jégmezők gyilkosa. Itt a jégmező, gondolta Bill, ahol ültök, közöttetek, a kanapén. Anyja még csak fel se nézett. Az a vicc, hogy há hány f -f francia tud becsavarni egy vi villanykörtét, lendült támadásba Bill. Homlokán a veríték finom cseppjei gyöngyöztek, mint óra közben, amikor a tanárnő már nem hallgathatta tovább, hogy felszólítsa. Túl hangosan beszélt, de valahogy sehogyan sem sikerült a hangját visszafognia. Fejében zümmögtek, bolondul csilingeltek a szavak, egymásnak torlódtak és széthullottak megint. Na, t -t tudjátok hány? Egy tartja a villanykörtét, négy pedig forgatja a házat, Válaszolt kongó hangon Zeg, Dembro, és lapozott. – Szóltál, drágám? kérdezte az anyja, míg a négysillagos babaházban a báty, aki pap, ráförmett a huligán öccsére, hogy szájon magába és imádkozzon bűnbocsánatért. Bill pedig csak ült, izzadt és fázott ugyanakkor. Fázott, mert érezte, hogy igazából nem ő az egyetlen könyv a két támaszték között, mert Georgi is ott van, ha látni nem is lehet, hanem is követeli harsogva a pattogatott kukoricát, vagy ordít, hogy Bill csípkedi. Az új Georgie-nak nem lillul a feje, a dütől. Az új félkarú Georgie sápat töprengő csendbe burkolódzott a Motorola árnyas, kékes-fehér fényében. És talán ez a lélekülő hideg sem a szüleiből árat, hanem valamiképpen Georgitól jön. Talán Georgie a jégmezők valódi gyilkosa. Bill végül elmenekült fagyos, láthatatlan testvére elől, a szobájában párnák közé fúrta az arcát és zokogott. George szobája olyan volt most is, mint a, halál a napján. Zek ugyan összepakolt egy játékot a temetést követő második héten, valami segélyegylet számára, vagy az üt hadseregnek, de Sharon Dembro rajta kapta, amint a dobozzal a hóna alatt kifelé oldalog a szobából. Egy megriasztott madár verdesésével kapott a fejéhez, újjai görcsösen markolták a tincseit. Bill látta, és ahogy a lábáról hirtelen kiszaladt az erő, háttal a falnak tántorodott. Mintha megőrült volna az anyja, és amikor felsikoltott, éppen olyan volt, mint Eliza Lanchester a Frankenstein mennyasszonyában. – Hozzá nem megy a dolgaihoz! Zek hökkenten megfordult, és nélkül visszavitte a játékokkal teli dobozt George szobájába. Ki is rámolt mindent, visszatette a játékokat a régi helyükre. Bill utána ment, és ott találta apját George ágya mellett térdepelve, amit az anyja továbbra is felhúzott, bár hetente már csak egyszer. Fejét izmos, szőrös, alsó karjára támasztva sírt, zeg, dembró, és ettől Billben csak nőtt a félelem. A dolgok folyásának szörnyűséges lehetősége világosodott meg előtte. A romlásnak esetleg nem szakad vége, ami elromlott tovább romolhat, míg végül örökre el lesz baszva minden. – Apa! – Hagyjál most, Bill! – mondta az apja folytott remegő hangon. A háta egyre emelkedett és sűjjett. Bill szerette volna megérinteni, hát ha kezével enyhíteni tudja a szüntelen zihálást. Aztán mégsem volt bátorsága hozzá. – el, Menj ki! Bill kiment, végigván az emeleti folyosón, ahová felhallatszott anyja éles, tehetetlen sírása a konyhából. – Miért sírnak ilyen messze egymástól? – jutott az eszébe, de elhesegette a gondolatot. A nyári szünet első estéjén Bill besonfordált George szobájába. Hevesen vert a szíve, lába merev, minden mozdulata esetlen és feszült. Gyakran bement a szobába, már nem szeretett ott lenni. George jelenléte úgy töltötte be a levegőt, mintha kísértetként járt volna vissza. Bill önkéntelenül is arra gondolt, hogy a ruhás szekrény ajtaja bármelyik pillanatban kinyílhat, és ott találja George-ot, amint békésen lóg az ingek és nadrágok között, vörösre pácolt esőkabátban, melynek egyik sárga ujja üresen lengedez. Semmi bemeredő tébolyult szeme olyan lenne, mint a zombiké egy horrorfilmben. Cuppogó gumicsizmába lépnek lépne ki a szekrényből, egyenesen az ágy felé, ahol Bill ül kővé meretten a félelemtől. Ha egyszer is kialszik a villany, amikor esténként George ágyán ücsödök, és a képeket nézegeti a falon, vagy a játékfigurákat a komód tetején, tíz másodpercen belül szívrohamot kapott volna. Efelől nem volt kétsége. Mégis bement újra, meg újra. Le kellett küzdeni el rémületét a szellem George-tól. Annyira szorongató volt a kimondatlan vágy, hogy valamiképpen túltegye magát öccse halálán. Nem akarta elfelejteni, csak eljutni odáig, hogy az egész ne tűnjön már olyan rohadtul félelmetesnek. Azt látta, hogy szüleinek nem nagyon sikerül. Ha ő meg akarja valósítani, neki magának is kell végigcsinálnia. Pedig nem csak önmagáért ment be, Georgeért is. Szerette George-ot, és ahhoz képest, hogy testvérek voltak, tűrhetően kijöttek egymással. Igaz, hogy bepöccentek néha, amikor Bill indián módra megkötözte George-ot, vagy George árulkodott, hogy Bill lámpaoltás után leosont és felfalta a maradék párfét, de többnyire mégis jól kijöttek. Szar érzés, hogy George meghalt. Az pedig még szarabb, hogy ő azóta szörnyetegnek képzeli. Az igazat megvalva hiányzott neki. Hiányzott a hangja, a nevetése, szemének villanása, amint fölles rá, és végtelenül biztos benne, hogy Bill tudja a választ, bármit is. Olykor pedig, egészen különös módon, Bill úgy érezte, hogy éppen félelmében szerette a legjobban. Amikor attól reszketett, hogy a zombi George fenekedik rá az ágy alatt, vagy megbújva a ruhás szekrényben, még erősebben támad fel az emléke annak, hogy jó volt nekik együtt, és éppen itt. Félelmét és szeretetét próbálta valahogy összebékíteni, mert remélte, hogy így egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, amikor végre megnyugvást találhat. Ez persze nem tudta megfogalmazni. Felfelcsapó gondolatai össze a fejében. Szíve mélyén értette csak, de ez mindennél jobban számított. Néha átnézte George könyveit, máskor elbabrálta játékaival. De a múlt év decembere óta nem nyúlt testvére fotóalbumához. Ben Hanscommmal való találkozásának estéjén viszont összeszedte minden bátorságát, és kinyitotta a ruhás szekrény ajtaját, felkészülten arra, hogy a válfák között véres esőköpenyben áldogáló Georgival val kell majd farkas szemet néznie, akinek sápat ujjai, mint a szigony robbannak ki a sötétből, és marnak a karjába. Aztán leemelte az albumot a felső polcról. Az én fényképeim. Ez át aranyozott betűkkel a borítón. Alatta a foszladozó, sárguló, ragasztó szalagra pingált szöveg. George, Elmer, Dembro, hat éves. Bill odavitte az albumot az ágyhoz, ahol valaha George aludt. Hevesen vert a szíve. Maga sem tudta, mi készteti rá, hogy megnézze a fényképeket, azok után, ami decemberben történt. Csak hogy kiderüljön biztosan, hogy meggyőződj róla, először nem volt igaz, képzelődtél. Ki kell derülnie? Talán az album felfoghatatlan vonzása vezette, és amit legutóbb látott benne, vagy látni vélt, lapozgatni kezdett. Képek, melyeket George elkonyerált a szülőktől, nagynéniktől, nagybácsiktól. George-ot nem érdekelte, hogy a rajtuk feltűnő tájakat és embereket ismerje. Maga a fényképezés nyűgözte le. Ha nem sikerült újabb fotót kicsikarnia, törökülésben letelepedett az ágyra, ahol most Bill ült, és nézegette a régieket. Végtelen óvatossággal lapozott, és a fekete-fehér kodak felvételeket vizsgálta elmélyülten. Az egyiken anyjuk fiatalon és szédítő csinosan, apjuk 18 éves kora körül két barátjával mosolyog a gépbe, válukon puska, a láboknál nyitott szemű szarvas teteme. Hajdbácsi vízmosta köveken, Magasra tartott kezében egy recés csuka. Fortuna néni, a Derriben rendezett mezőgazdasági vásáron saját természetű paradicsomjainak kosara mellett térdepel diadalmasan. Egy ősüreg bujik, templom homlokzata, egy ház, út, amely valahonnan vezet valahová. Elveszett emberek képei ismeretlen korokból és helyekről, mindörökre bezárva egy halott gyermek fotóalbumába. És ott volt Bill is három évesen, felpolcolva egy kórházi ágyon, a fején turbánnal, amely alól nem látszik ki a haja. A kötés törött álkapcsát fogta erősen. Egy város központi parkolóban ütötte el az autó. Nemigen emlékezett a kórházra, csak annyi rém lett, hogy szívószállal itt a turmixot, és a feje rettentően fájt három napig. Aztán az egész család a kerti pázsiton. Bill anyja kezébe kapaszkodik. George pedig alszik zekkarjában. És itt? Nem ez volt a könyv utolsó lapja, de az utolsó, amely még nem telt be. Egy kép az elmúlt év októberéből. George is korai felvétele, amely alig tíz nappal a halála előtt készült. Gallér nélküli inget visel, borzas haja vizesen tapad a homlokába. Ahogy mosolyog, két fog híja is látszik, ahol már soha nem nő új fog. Ha csak nem nő tovább a halottak foga, gondolta Bill, és végigfutott a hátán a hideg. Hosszan, merően nézte a képet, és amikor már azon volt, hogy becsukja az albumot, ismét megtörtént ami decemberben. George a szemét forgatta a fotón, míg végül tekintete Billébe kapcsolódott. A mesterkélt, erőltetett mosoly iszonytató vigyorgásba váltott. Jobb szemhéja leereszkedett, mintha kacsintott volna. – Nem sokára találkozunk, Bill, a ruhás talán már ma éjjel. Bill eldobta az albumot, és a szája elé kapta kezét. Az album a falnak csapódott, és nyitva a földre zuhant. A lapok maguktól fordultak, bár nem volt húzat, és megállapodtak végül azon az oldalon, ahol a szörnyűséges kép alatt ott állt a felirat. Barátaim az iskolában 1957-58. Vér csordult le a lapról. Bill dermedten ült, nyelve, mintha megdagadt volna, és a torkát folytogatná. Bőre alatt zsibbasztott tűszúrások, a haja az égnek merett. Kiabálni szeretett volna, de csak gyöngenyöszörgés hagyta el a száját. A fényképről csorgó vér vékon folyt le a lapon, és a földre csöppent. Bill kirohant a szobából, és bevágta az ajtót.